Povestea vieții mele, pista 36 După ce câștigă pe unchiul de partea ei, se închegă încetul cu încetul și luă -o, o formă hotărâtă un plan privitor la Albania. Iar în septembrie 1913, pe când prințul și prințesa de uit erau un gaz de la Sinaia, Tachioniscu a aduse de la curtea din Viena, de la Roma și de la Paris, învoirea ca să fie ales Wilhelm de uit, rege al Albaniei. Într-adevăr, ideea a părut ridicolă și s-a dovedit neviabilă. Wilhelm de Witt a fost regele Albanii între 16 februarie și 26 iulie 1914. Născut în 1876, el încetează din viață la Sinaia în aprilie 1945. Cât privește pe soția sa, Sofia, aceasta va deceda și ea tot în România, la unul din castelele familiei regale din Fântâmele în 1936. Am auzit vorbindu-se mult despre această mare aventură, că unti se a zvârlise cu tot sufletul și toată inima și în timpul acelei toamne aproape nu se mai vorbi de altceva. Sophie era plină de înfigurată așteptare, dar mi se părea că tăcutul Wilhelm era ceva mai puțin entuziast și că îl ne liniștea viitorul romantic al acestei domnii neașteptate. În octombrie, totuși, tânăra pereche porni spre îndrăsneața lor aventură, întovărășiți de binecuvântările lui Aunti și de dorința ei pătimașă de a le vedea izbânda. Porneau vitejește să înfrunte niște zile tragice, al căror sfârșit cu pierderea întregilor averi, până și a harpei atât de scumpe inimii lui Sophie. Povestea e plină de înfiorate emoții, dar e prea lungă pentru a fi spus aici. Împărtășeam cu aunti interesul intens, stârnit de scrisorile pe care Sofie le scria regulat de la Durațo. Încerca să vitejește să lupte și prețuia mult căldura cu care îmbrățișase ea, o cauză atât de plină de greutăți. Curajul ei nu-l putu nimic slăbi. Îi admiram din suflet vitejia, dar sorții potrivnici au fost prea puternici, uneltirile prea nerușinate. Patimile prea dezlănțuite și apoi veni și războiul mondial și puse capăt multor nădești, printre care au fost și ale Sofiei. Sofia își păstră dragostea pentru Albania și albanezi. Farmecul romantic al acestei țări sălbatice îi pătrunsese inima și rămase neștearsă. Flacăra entuziasmului ei nu s-a stins, cu toate că nu mai trăiește unde, ca să întărească cu încrederea ei înfocată această flacără. De fapt, auntii și iubita ei Sofie nu s-au mai întâlnit în această lume. Înainte să se nască a șaselea și ultimul meu copil, Micea, nu mă simțeam sănătoasă ca de obicei și în timpul vizitei mele de toamnă la mama, în 1912, a trebuit chiar să mă supun îngrijirii doctorului, fapt care mă umplut de mirare și de îndrăgire. Micia se născu în ianuarie 1913, dar nu mă mai după nașterea lui așa de repede ca de obicei, și am fost o să stau în pat trei luni apăsătoare, din pricina unei dureroase flebite. Boala mea a apărut-o o insultă personală, ceva ce se putea întâmpla altora, dar nu mie. În aparență mă supuneam cu răbdare, însă în suflet nu mă împăcam cu umilirea zăcerii în pat. Din pricina acestei neplăcute întâmplări, nu m-am putut bucura de ultimul meu născut, cum mă bucurasem de ceilalți, că eram întinsă pe spate, nemișcată. A fost așadar o mare mângâiere pentru mine să văd pe carul, care era nebun după copii, umblând de colo-colo prin odaie cu frățiorul lui în brațe, ca să pot cel puțin să mă uit la copilașul pe care îl iubeam din tot sufletul. Copiii mei, mai ales când erau mititei de toți și neputincioși, îmi trezeau o dragoste aprigă și nespusă. Atunci mi se părea că îmi stăpânesc fie ce picătură de sânge. În acest timp, de grea încercare, mi-a fost de mare mângâiere prietenia unei englezoice încântătoare, Leila Hamilton. Venea să mă vadă în fiecare zi și îmi ajută să îndur acele zile pustii de iarnă. Soțul ei avea afaceri în legătură cu petrolul din România. Era scoțian și avea în firea lui o nuanță de misticism care mă atrăgea. Leila avea un chip dulce și tânăr încadrat cu păr încărunțit înainte de vreme. Era o femeie de înaltă cultură și glasul ei era blând și alinător. Familia Hamilton locuia vara la Câmpina, centrul exploatărilor de petrol. Acolo și întocmise Leila o casă foarte drăguță, împodobită toată numai cu lucruri românești. Căsuța avea însă toate amănuntele înfățișarea unui cămin englezesc, din pricina întocmirii ademenitoare și prietenoase, unică în felul ei, care deosebește casele britanice. Era o mare asemănare între mine și Leila în privința modului de a simți. Îmi citea ceasul întreg și discutam împreună asupra tuturor subiectelor din lume. În Leila Hamilton totul era armonic. Era tocmai soiul de ființă ce place unui bolnav. Unchiul venea să mă vadă de câte ori putea, scăpa de la treburile lui. De obicei, se înființa cam pe seară, se așeza lângă patul meu și îmi povestea toate greutățile ce le întâmpina în viața politică. Era ciudat să vezi cum mi se destăinuia, pierise parcă între noi orice distanță, iar convorbirile lui acum nu mă mai plictiseau ca în vremea de demult. Acestea s-au întâmplat în timpul primului război balcanic și câțiva dintre oamenii noștri politici, sub imboldul lui Tache cereau cu să intrăm în război alături de greci, sârbi și bulgari, care se luptau cu turcii. Eram cuprinsă de teama cumplită că vom fi silit să intrăm în război, pe când eram încă legată de patul meu. Gândul că soldații noștri vor porni poate să se lupte în timp ce eu staam în casă, era pentru mine un Însă doctor Romano, medicul familiei noastre, un omuleț cu spirit caustic și limbă usturătoare, foarte devotat, însă foarte amar la cuvinte, pentru a mă pătrunde de neînduplecata nevoie, de a sta absolut nemișcată, rostise un cuvânt îngrozitor. Nu uitați că aveți acum în picior un pistol și că cea mai mică mișcare poate descărca pistolul în inimă. Regele Carol, printr-o politică dibace, neferit de primirtea războiului, și în luna martie fui trimisă să fac o cură la Da, unde învățai iarăși să umblu. A fost o învățătură cât se poate de dureroasă, însă întrebuițând o nemaipomenită energie, făcui tot ce putui ca să-mi recapăt sănătatea. Când se sfârșit cura, făcui tot o vizită în Spania, deși puterile nu prea mă ajutau. Ca să văd pe rege și pe regină la Madrid, precum și pe sora mea cea mai mică, stabilită acolo cu soțul ei, Infantele Alfonso de Bourbon-Orlean Alfonso al 13 lea 1886-1941 Rege al Spanii, între 1886-1941 A dormit mai întâi sub regința mamei sale În acea epocă se bucura de popularitate Pe care a pierdut-o apoi Fusese totdeauna cea mai scumpă dorința mea să cunosc Spania Da, fiind de aproape de tot de granița iberică Ispita era prea mare ca să mă pot împotrivi. Deși nu primisem încă în voiala oficială, lua eu singură hotărârea și mă folosii de prilejul unic, care poate n-avea să mai fie niciodată la îndemână. Din nenorocire nu eram deplin plin întremată. În timpul îndelungat cât stătuse înculcată, câștigasem în greutate mai mult decât o ce estetica, ceea ce mă mâhnea cumplit. Eram încă școapă -și, și trebuia să umblu cu baston în mână, Afară de această atălpile picioarelor din pricina lungului timp petrecut în pat, ajunseseră prea plăpânde. Orice excursie sau vizită la muzeu era pentru mine o durere chinuitoare, însă cu o încăpățânare aproape eroică stărui să vizităm Toledo, Sevilla și Granada, precum și alte locuri în apropiere de Madrid. Bună oară, lescurialul și Aranjuez. Când era mică, îmi arătase mama vederi din Granada și de atunci dorința mea cea mai scumpă fusese să văd alhambra și n-am fost dezamăgită. Zidurile de cetate în culoarea mierii, înălțate din adâncimi austere și dușmănoase, străjuiesc în inima lor o comară de migălită arhitectură cum cuprinde piatra neșlefuită cristalul ascuns în trânsa. Peste tot grădini, curți ca de basm și pote de apă, Bazinuri liniștite, flori și chiparoși, pretutind din florilor de portocal și cântec de privighetori. Ca fundal, munții cu creștetul de zăpadă, adevărat o viziune de frumusețe. Tânăra regină era vară primară cu mine și ne bucuram să fim împreună. Cât despre regele Alfonso nu se poate închipui un tovarăș mai plăcut. Era tânăr, înfăcat și înviorat de viața ce se revărsa din trânsul. Îmi arătă cu mândrie minunatele sări, tixite de armuri, într-o anexă a palatului, precum și splendidele grajduri, pline de tosul de cai. Tocmai cum mi le descrisese într-o scrisoare când eram copil, iubitul nostru capitan, Maurice Burke. Mă îndrăgosti de Spania și jurai că mă voi întoarce să o mai văd, ceea ce și făcui 16 ani mai târziu. Avui chiar curajul să văd o luptă de tauri, însă n-aș putea spune că mi-a plăcut. Totuși, prima intrare a taurului e o minunată priveliște, când apare plin de vlagă războinică, atât de sigur de puterea sa, și sfidează lumea întreagă cu capul sus și nările sfărâind. Dar în fug să văd sfârșitul vremic de milă al măreței făpturi, iar la chinul bieților cai nici nu pot să mă gândesc. Mi-aduc aminte cu încântare de îndidele tapetețe sute, atârnate cu prilejul unei solemne sărbări religioase, pe zidurile lungii galerii ce înconjoară curtea interioară a palatului. era o serie de goblenuri în stil gotic, înfățișând i lupte navale, ce se desfășurau sub ochii senini ai unor răgi și regine în veșminte minunate, așezați pe un soi de tronuri, fiecare din personaje țesut cu fir de aur. Comorile acestei țări minunate mă încântară și mă uimiră. După catedralele din Spania, orice altă catedrală îmi pare mică. A fost pentru mine o durere să am atât de scurt răgaz și să nu pot îndura multă oboseală. Cu prilejul acestei călătorii în străinătate, văzui prima oară întreacăt Parisul, oraș care era pe lista neagră a regelui Carol. El îl socotea drept un loc de pierzanie și numai prin faptul că trebuia să mă duc la Da, mi se îngăduise să pun piciorul în Franța și în măreața ei capitală. Parisul fiind meca oricărui român, Soțul meu și cu mine eram aproape de arătat cu degetul, după părerea supușilor noștri, pentru că nu cunoșteam acest oraș, mai presus de toate orașele, și care îi atrăgea ca un magnet. Sora mea Dăchi, atunci mare ducesă de Chiril, avea în Avenue Marie Martin un apartament încântător, pe care ea și soțul ei mi-l împrumuteară cu multă voie bună, ca să nu fiu nevoită să trag la hotel. În jurul meu fluturau o mulțime de români, încântați să mă vadă în sfârșit la Paris. Fiecare se străduia să-mi procure câte o plăcere și toți erau voioși să mă inițieze în petrecerile veselului oraș. Dar umbra unchiului se înălța enormă între mine și fie ce ispită, așa încât nu îndrăzneam să primesc invitații decât cu cea mai mare echipzuială. Mă bucurai mult să fac cunoștință cu Ana de Noi, a cărei eu o găsi cât se poate de înviorătoare. Anne Elizabeth de Noaie, contese Matiu, 1876-1933, născută Brâncoveanu, scriitoare franceză de origine română. Prinserăm drag una de alta de la început. Nimeni nu vorbea așa de bine și așa de mult ca Ana și vorba ei era atât de scripitoare și plină de duh, încât nu-ți dădeai seama că n-aveai rădat să spui și tu un cuvânt. De felul meu, eu știu să ascult. Afară de aceasta găsise și ea în mine o fire cum nu întâlnise adesea, în care nu încăpea niciun sentiment de rivalitate. Șederea mea în Paris îmi părut prea scurtă și trebuie în curând să-mi întorc pașii spre țară. Mă simțeam înviorată și proaspătă. Deși nu-mi redobândise în puterea de altă dată, eram gata să-mi reiau viața și îndatoririle în veșnicul cerc al îndeletnicirilor mele. Monotonia lor n-avea să dăinuiască mult, căci lumea întreagă avea să ia în curând o înfățișare schimbată și încercările vieții o formă nouă. Fără să știm, eram cu toții la oaltă împinși spre întâmplări de o însemnătate înfiorătoare. Îmi bine să mă întorc la copiii mei și să pot cunoaște în sfârșit mai de-aproape pe mititelul Mircea. Îmi părea bine de asemenea să mă aflu iar la Cotroceni, căci ajunsese cu timpul un cămin scump inimii mele. În fiecare an, făcusem câte ceva ca să-l înfrumusețăm. De curând, în casei celei vechi o aripă nouă și izbutisem în sfârșit să grădesc această parte adăugată, potrivit cu dorințele și gusturile mele. Cu trecerea anilor, începusem să pricep și să prețuiesc arta și arhitectura țării mele, și ajunsesem inițiatoarea de căpetenie a unui mișcări. Ce avea drept scop reînvierea unui stil național care să înlocuiască necontenita imitație a tot ce venea din apus. Uneori e nevoie de un ochi străin care să-și dea seama cu adevărat de frumusețile unei țări, mai ales că în acea țară e în plină luptă pentru dezvoltarea ei. Cei ce sunt în fierberea evoluției pot uneori trece cu vederea a propriile lor comori, în timp ce se străduiesc să dobândească pe ale altora. Dragostea pentru tot ce e românesc înflorise în mine foarte încet. Neîncetata înnăbușire a vieții noastre și veșnica nevoie de supunere fără împotrivire nu avuseseră dreptul mare dezvoltarea liberă a simpatiilor mele. Drumul ne fusese croit de alții și atât de stăvilit, atât de strâmt, atât de îngrădit de opreliști, încât în loc de a ne mai îndemna la iubirea de țară, nu deșteptase în mine timp de mulți ani, decât un sentiment de răzvătire împotriva oricărui lucru cu caracter preavădit național. Aceasta va părea poate straniu, dar e rar să-și iubească un prizonier lanțurile. Ani îndelungați, soțul meu și cu mine ne simțisem înjugați la o muncă, la o datorie ce n-avea întrânsa nimic care să ne însuflețească, deoarece fusese stârpită din ea orice înfigurare a creațiunii, prin veșnica și asupritoarea nevoie de o supunere nediscutată. Sunt poate fi ce se pot resemna la o ascultare oarbă și găsesc pacea și mulțumirea în faptul că sunt mânați de alții. Eu nu eram dintre acestea. Năzuința spre libertate și neatârnare era o parte atât de născută în ființa mea, încât legiuirile prea de tot aspre, precum și piedicile, stârneau în mine o nevoie de răscoală. În lungii ani ai uceniciei mele eram stăpânită de dorința oarbă, însă vitală de a-mi rupe lanțurile. Împreună cu supunerea neîmpăcată față de o voință tiranică, se născuse în mine un sentiment de protestare instinctivă împotriva oricărui lucru ce îmi părea o înaltă pentru subjugarea mea sau pentru ceea ce numeam captivitatea mea, până și căsătoria împărea o știrbire a drepturilor mele de ființă independentă. N-am cunoscut niciodată blândul farmec al predării voinței mele în mâinile altuia. Jumătatea ființei mele sta mereu singură și departe de toți, ca o cetate pe care nu o puteam preda. Astfel se întâmplă că numai în ziua când începură alții să admită și să respecte propria mea personalitate, deosebită de alor, am putut găsi bucurie în lucrurile ce țineau de țara căreia îi fusese jerfită tinerețea mea și împreună cu ea orice năzuință spre dezvoltare și independență. Îmi dau seama că aceste mărturisiși nu mă arată într-o lumină prea favorabilă, însă alcătuiește într-așa mare măsură cheia adâncului firii mele, încât e necesar să nu le tăinuiesc, dacă e vorba să fie cu adevărat înțelese, viața și personalitatea mea. Deși eram din fire iubitoare de oameni și găseam bucurie în apropiată legătură cu alții, deși eram în aparență veselă și fără griji, ba chiar socotită uneori drept ușuratică, Adevăratul eu al ființei mele era singuratic, avea nevoie să se reazeme numai pe el însuși și să fie liber. În iulie 1913, România declară în sfârșit război Bulgarii și Bucureștii fură cuprinși de un delir de înfigurare, căci de câteva luni mulți cereau cum înverșunarea acest deznodământ al situației politice, care ajunsese prea tulbure. E ciudat că o declarație de război poate stăni atâta entuziasm în popor. Mulțimea e cuprinsă de o bucurie necugetată, ca și când războiul ar fi un prilej de mare înveselire. Mi-aduc aminte cum treceam pe străzi alături de soțul meu și cum se îmbulzea mulțimea în jurul automobilelor noastre cu urale frenetice. Ba unii chiar se suiau pe treapta mașinii ca să se apropie de noi cât puteau, fruturându-și pălăria și strigând din răsputeri. Ar fi prea lung și prea greu să fac un rezumat al războiilor balcanice de la 1912-1913, dar poate că e de folos să lămuresc pentru ce era în România un partid care dorea atât de aplic să intrăm în război împreună cu Serbia, Grecia, Bulgaria și Muntenegru, când aceste țări declarară în 5 octombrie 1912 război Turciei. România s că avea un drept istoric asupra ținutului din Bulgaria, dintre Rușciuc și Varna, și dacă ar fi intrat în luptă ca aliată, ar fi trebuit să ridice glasul, sau dacă nu putea dobândi revendicările ei cele mari, ar fi pus cel puțin stăpânire pe linia silistra balcic atât de necesară pentru apărarea marelui ei pod de la Cenavoda. Partidul războinic încercase prin toate mijloacele să silească pe regele Carol să intre fără întârziere în luptă alături de cele trei țări. Dar unchiul avea pentru război o puternică aversiune și îi plăcea mai bine să intre în tratative diplomatice cu bulgarii și să declare România neutră în timp ce supraveghea de aproape mersul evenimentelor și nu înceta de a ridica glasul și de a stărui pentru dobândirea drepturilor noastre naționale. Rapida înaintare a sârbilor și a bulgarilor ne oarecum ca ceva neașteptat. Unchiul crezuse că turcii vor fi mai în măsură să țină piept, însă fură bătuți de sârbi la Comanova și de bulgari la Chirchilisa și Burgas. Așa încât la 27 octombrie bulgarii înaintau spre Constantinopol. Aceasta îndemnă partidul războinic din România, de sub conducerea lui Tachionescu, să facă manifestări zgomotoase în favoarea războiului, ceea ce puse în mare încurcătură pe unchiul, care era ferm hotărât să ferească țara lui de război, cât va putea de mult. În vremea aceea era la putere un guvern conservator sub președinția lui Maiorescu, om așezat prin dechip care împărtășea părerea suveranului său. Titu Maiorescu a fost ministru de externe în guvernul conservator Petre P. Carp, instaurat din decembrie 1910. Între 28 martie 1912 și 4 ianuarie 1914, Titu Maiorescu este președintele Consiliului de Ministrii. Se ținau conferințe peste tot, la București, la Sofia, precum și la Londra. Însă nu era ușor să intri în tratative cu bulgarii mândri de izbândea lor și sigur că la urma urmei vor fi stăpâni pe Constantinopol. În februarie 1913 se adună la Londra o a doua conferință care în sfârșit admise revendicările României cu privire la Silistra, însă nu se știa care va fi atitudinea Rusiei și aceasta ne îngrijora. Cam pe acel timp căzu Adrianopole înaintea Forțelor Unite ale Bulgarilor grecilor și sârbilor, însă deodată se făcu situația mai tulbure și mai primejdioasă din pricina neînțelegerilor dintre sârbi, greci și bulgari, asupra chestiei Macedoniei. Astfel se născu o stare de lucruri critică între aceste țări vecine, care niciodată nu a avut una pentru alta prea multă prietenie. În 26 aprilie 1913 se ținul la Petersburg o conferință cu scopul de a discuta asupra situației din Balcani și cu acest prilej să recunoscure în mod definitiv drepturile României asupra Silistrei. Neputând ajunge la vreo înțelegere cu Bulgaria, Serbia și Grecia, declara în 13 iunie război fostei sale aliate, care încerca să închib să înainteze spre Salonic. Îndată după aceasta a venit declarația de război a României în 23 iunie. Însă România sosea prea târziu ca să intre în luptă. Sărbii și bulgarii dobândiseră biruința fără ajutorul ei. Cu toate acestea, trupele noastre trecură în Bulgaria în diferite puncte, pe poduri de vase întocmite în grabă. Soțul meu avea comanda oastei și Carol îl însoțea. Generalul Averescu, unul din militarii cei mai prețuiți de unchiul, era șeful statului major. În ziua de 3 iulie, bătrânul rege Carol se duse la Măgura și Bechet, ca să fie de față la trecerea trupelor lui în Bulgaria. Mi se îngădui și mie să fiu alături de el. Toate locurile acelea erau cunoscute de rege, că cei aminteau războiul din 1877-1878, care abusese drept urmare dobândirea independenței României de sub suveranitatea turcă. Bulgarii, istoviți de puteri, după un război de 10 luni nu se împotriviră. Oastea noastră așadar înainte cu repeziciune și se slobozi de-abia câte un tun, căci regele Ferdinand începu fără întârziere să ceară pace. În ziua de 12 iulie, cavaleria noastră ajunse dinaintea sofiei, însă unchiul dintr-un sentiment de cavalerism față de regele Ferdinand nu permise ca oastea noastră să intre în capitala Bulgariei. Înțelept în toate cele, regele Carol știa că un adversar trebuie scutit de unele umiliri din pricina în învrășbiri ce se poate isca în urma lor. Aceasta a fost o mare dezamăgire pentru soldați și ofițeri. Am auzit argumentele din amândouă părțile, cea militară precum și cea politică. Nu se dăduse nicio luptă, însă trupele noastre, pe când se aflau pe pământ inamit, întâmpinară un dușman tot atât de cumplit ca tunul, holera. Cunoscui de aproape această grozavă molimă când mă dusei să vizitez soldații în spitalele Crucii Roșii, înșirate de-a lungul Dunării. Până atunci nu avusesem nicio apropiere cu războiul, cu grozăviile cu în el și cu epidemiile ce le provoca. Fui înspăimântată de cele ce văzui, dar totodată se născu în mine dorința fierbinte de a ajuta la alinarea suferințelor soldaților noștri. Se deșteptă în fundul cel mai adânc al sufletului meu ceva ce nu simțisem până atunci, precum și o murită dorință de a fi de folos, o nevoie fără seamă de a munci, ba chiar de a mă jerifi, dacă va trebui, și de a mă preda cu totul nevoilor poporului meu. Nu mă pot opri de a socoti contactul cu cholera drept o cotitură nouă în calea vieții mele. A fost prima mea inițiere în suferință, în înțelesul ei cel mai larg, lucru necunoscut de mine până atunci și despre care, fără îndoială, auzisem vorbindu-se, însă ca de ceva depărtat cu care nu eram sortită să mă întâlnesc vreodată. Și iată că acum se ridică imens în fața ochilor mei și îmi înfioră întreaga ființă ca un glas menit să trezească în mine puteri adormite, de care niciodată nu-mi dădusem seama. Câteva din prietenele mele, dintre care Eliza Brătianu, intraseră în serviciul Crucei Roșii ca să o spitale pentru îngrijirea soldaților răniți. Așa credeau ele că vor fi, însă primiseră ordin să nu treacă Dunărea. Mă duceam din loc în loc, vizitând bolnavii și groaza mea sporea cu cât îmi dădeam seama de echipul în care erau conduse acele spitale și barăci. Intrai în lungi discuții cu Eliza Brătianu și cu mâna ei dreaptă domnișoara Slivici, și Eliza îmi spuse că pot să fiu și eu de mare folos, dacă voi porni la lucru cu tot din adinsul. Pe vremea aceea eram foarte spioasă în privința însușirilor mele, dar Eliza nu știa totdeauna să mă pună la încercare, deșteptându-mi ambiția, trezind în mine dorința de a lucra și a arăta ce pot. Fără a ține seama de ordinul după care nimeni nu avea voie să treacă Dunărea, Intrai pentru scurt timp pe pământul bulgăresc, străbătând Dunărea aproape în taină, pe un pot de vas întormit de trupele noastre. Acolo, într-un sat părăsit, văzui lucruri care îmi înghețară sângele în bine. Holera aduce după ea spaimă, iuțela fulgerătoare și virulența cu care lovește și își dobară victimele, precum și modul în care se manifeste au ceva care zguduie nervii cei mai puternici. În acest spital, întrucât v-a părăsit pe pământul burgăresc, găsim mulți soldați de-ai noștri aproape uitați și murind din pricina lipsei de doctor și de medicamente. Aceasta a fost pentru mine o grozavă zguduire, mai ales când îmi dădui seama că întocmirile noastre sanitare se pregătiseră pentru răniți, dar nu erau câtuși de puțin destoinice pentru a lupta cu noua formă a dezastrului. Era lipsă de toate cele Doctorii ducea o luptă în care îi aștepta Înfrângerea, ceea ce umplea De consternare și de uluire Rândurile noastre Acum pentru prima oară venisem în contact Cu o realitate grozavă și ucigătoare Înrăurirea ei asupra mea A fost ceva fulgerător Se părea că se trezesc deodată În mine energii adormite Împreună cu o neînvinsă năzuință De a fi de folos Un lucru de care sunt cu desăvârșire lipsită E teama fizică și sănătatea mea, fără seamăn, îmi dădea nervii de oțel. Când mă uita în jurul meu, văzui că ceea ce lipsea era un conducător, o ființă care să îmbărbăteze pe toți și care, din pricina situației ei înalte, să aibă autoritate, o ființă care, prin faptul că rămânea liniștită și cu mintea limpede, putea să devină punctul de reazem a celor ce începeau să-și piardă capul. Mă întâlnit cu doctorul Jean Cantacuzino și cu ajutorul lui, doctorul Stătineanu, care erau într-un turneu de inspecție, amândoi îngloziți de greutățile ce le întâmpinau. Intra într-o lungă convorbire cu dânsii și îmi spuseră că le puteam da un ajutor neasemănat de mare, dacă îmi puneam în joc toate puterile. Adăugau că lumea va fi gata să mă asculte și să mă urmeze, dat fiindcă eram principesa moștenitoare. Mă întorsei așadar în grabă la Sinaia ca să iau înțelegere cu unchiul și împledai cauza cu atâta căldură încât îi smulsei învoirea de a lua asupra mea lagărul de holerici din Zimnicea, unul din punctele cele mai deseamă în care aveau să se adune soldații noștri la întoarcerea lor din Bulgaria spre casă. Carol, care fusese până atunci pe lângă tatăl său, ceru să vină acum să-mi dea ajutor și ajunse mâna mea cea dreaptă. Îmi îndeplinea toate poruncile și arătă multă destoinicie și inițiativă proprie. Muncea bine și cu temei și îi plăcea să fie ajutorul meu. luase în cu mine și pe doamna Mavrodi, doamna mea de onoare, ființă bună și liniștită, care mă urma vitejește peste tot. Mă însoțea și Elena Perticari, despre care am mai vorbit, femeie fără teamă și plină de patriotism. Tatăl ei, doctorul Davila, husese pe vremuri șeful serviciului sanitar-militar, pe care îl și înființase. Venit la noi din Franța, fusese un minunat organizator și conducător de oameni. Fica lui moștenise multe din însușirile lui, între altele și firea lui vitejească. Deși era de o sănătate șubredă și adesea bolnavă, n-am întâlnit niciodată o ființă atât de gata să se jerfească și să răspundă la orice chemare. E de mirare câte am putut face într-un timp atât de scurt. Apelul meu către autorități și către mulți dintre prietenii mei personali mi-a adus provizii bogate, așa încât mâinile mi erau întotdeauna pline și puteam să apar întotdeauna ca aducătoare de daruri și de multe bunătăți ce nu se pot găsi în lagăre militare. Pentru o menire atât de aspră nu puteam întrebuiința de bună seamă decât femei gata să înfrunte orice situație, fără teamă, fără grijă de ele înșile, gata să muncească în orice împrejurare. Chemai așadar lângă mine pe sora Apuci, superioara călugărițelor din Ordinul saint Vincent de Paul, o bătrână minunată pe care o cunoșteam de câțiva ani. Sora Apuci, italiancă din naștere, era o sfântă în tot înțelesul cuvântului. Nu stătă o clipă la îndoială dacă să răspundă chemării mele, și aduse cu dânsa un număr oarecare de surori de caritate. Întinserăm pentru ele un mare cort în mijlocul lagărului de holerici, și aceste femei eroice desfășurară o muncă vitejească. M-aș lăsa târâtă prea departe dacă aș începe să povestesc acele două săptămâni petrecute în mijlocul trupelor noastre în acel câmp de suferință groasnic și pustiu. Munca era grea, priveliștea sfârșitoare, dar greutățile ne sporeau curajul și energia. Bătrâna soră puci era pentru mine ca o mamă. Marele ei cort, plin de paturi de campanie și de lăs de lemn aspru, era locul meu de alinare sufletească și de odihnă trupească. La început, doctorii care aveau răspunderea lagărului mă primiră cu oarecare neîncredere. Revenea să creadă că voi fi mai mult o piedică decât un ajutor. E adevărat că nu știam nimic despre îngrijirea bolnavilor, dar nu aveam pretenția să fiu infirmieră. Puteam fi însă o îndrumătoare, un razem, o ființă de la care să ceară toți ajutor. Simțeam față de boală, groaza firească ce înfioară pe o ființă sănătoasă, dar îmi puneam toată mândria în joc ca să nu arăt ceea ce se petrecea în mine. Din potrivă, eram totdeauna acolo unde molima bântuia cu toată puterea și scrâșneam din dinți ca să pot îndura priveliștea și duhoarea. Aveam în adevăr aici prilejul să arăt ce pot și să dovedesc că nu sunt numai o prințesă veselă și zburdalnică. În curând ajunseră doctorii, ordonanțele, soldații și surorile de caritate să mă prețuiască din tot sufletul. Nu mă oboseam niciodată, nu eram niciodată descurajată, nu mă lăsam abătută de nicio greutate și cu cât era mai aspră munca, cu atât găseam mai multă putere, așa încât în puține zile ajunsesem axa în jurul căreia se învârtea totul. Munca noastră se desfășura în a anevoioase că ceram departe de oricare centru și n-aveam decât drumuri îngrozitoare și transporturi încete. Timpul era greu de îndurat, căldura nemiloasă, întreruptă uneori de ploi ca la tropice. Uneori, lagărul nostru se prefăcea într-o baltă noroioasă, prin care abia străbăteam cu grele cisme de călărie. Sălile bolnavilor erau niște imense barăci, fără lumină în destulătoare, înăbușitoare, când ardea soarele și umede când ploa. Bolnavii zăceau pe saltele de paie, unul lângă altul, cu o cărare de noroi ce despărțea amândouă șirurile de paturi. Nu aveam saltele și aproape deloc rufărie. O altă greutate peste celelalte era nevoia de a izola pe ceilalți soldați în lagăre învecinate de teamă să nu se întindă molima. Nu se putea demobiliza până nu se cerceta starea fiecărui om. Era o încercare anevoioasă, căci fiecare era doritor să se întoarcă la abatra și la ogorul său. Am putut fi de folos și aici, căci mă duceam necontenit să vizitez acei soldați, care nu înțelegeau de ce erau astfel reținuți, înghesuiți la oaltă, pe când îi chemau din patru colțuri ale țării holdele nesecerate. Vizitam regulat pe bieții oameni, vorbeam cu ei, îi îmbărbătam, le aduceam țigări, flori și orice bunătăți găseam. Începusără să-mi aștepte vizita și, de cum mă vedeau venind de departe, se repezeau toți să iasă înaintea automobilului meu cu strigăte aprinse de bună primire. Aceste trupe mă cunoșteau bine pentru că fusesem alături de ele când trecusă Dunărea la întoarcerea în România. Eu stam pe malul țării noastre. Ceasuri întregi am stat așa pe când ei veneau tropăind pe poduri de vase. Am fost astfel de față la scene de nebună în suflețire. Când oamenii, în apriga dorință de a simți glia țărilor, se aruncau jos la pământ și chiar se rostogoleau în țărână. Primise în primele lor urale și glasul meu fusese cel care le strigase primele cuvinte de bunăvenire. Astfel se făurise între noi o strânsă legătură. Colonelul Rujinski avea comanda trupelor și ajunsese cel mai neprețuit colaborator al meu. Împreună cu Carol era de ajutor în toate strădanile mele. Avea o fire de adevărat militar, în care se îmbinau ordinea și disciplina cu bunătatea și înțelegerea. Era totdeauna gata să sfătuiască, să ajute și să înlesnească tot ce părea cu neputință. În curând, m-am prietenit temeinic și cu doctorii. Își dă dură seama că nu mă amestecam niciodată în lucruri la care nu mă pricepeam. Veneam numai să dau ajutor și să propun colaborarea mea în orice tip practic. Era o ființă înzestrată cu autoritate la care putea oricine apela când era în încurcătură. Cei mai prețuiți elevi ai doctorului Jean Cantacuzino lucrau într-o clădire de lemn la capătul câmpului. Aici își întocmiseră un laborator provizoriu în care munceau ca robi, zi și noapte, preparând seruri și făcând toate analizele atât de necesare în timp de epidemie. Frații Ciucă erau dintre cei mai de seamă din grupul lor adevărați apostoli în luptă pentru binele omenirii. Din când în când îi vizitam ca să le aduc câte un cuvânt de încurajare, dar nu steam niciodată destul ca să-i întrerup de la muncă. Înțelesei repede că într-o țară unde orice soi de muncă e anevoioasă și grea, o vizită regală ce pica din când în când aducea multă îmbărbătare, celor ce se istoveau într-o strădanie neîncetată și nu întotdeauna răsplătită. Îi să mă împrietenesc de asemenea cu doctorul Lupu și doctorul Cădere, doi tineri cu idei cam înaintate, care nu erau prea dispuși să găsească virtuți într-o principesă, căci se îndoiau foarte mult de valoarea practică a unei atari ființe. Acest mod de a gândi al lor nu mă jignea, dar găseam care ca să-i fac să-și schimbe părerea. Ajuns să rămân curând să ne prețuim unii pe alții și în timpul acelor săptămâni lucrarăm cu toții la oaltă, fiecare în felul său și din răsputeri, ceea ce făuri între noi o legătură care a dăinuit de-a lungul anilor. Toată lumea mă binecuvânta pentru că adusesem pe sora pucii. Cortul ei ajunsese un refugiu pentru mine când simțeam nevoie de vreun ajutor sau numai de vreo povață bună, căci nu era da să vedem priveliști îngrozitoare și multă suferință. Uneori, strivită de povara durerilor din jurul meu, veneam să mă adăpostesc sub pânza cortului ei. Mă așezam pe o ladă pusă cu fundul în sus și o priveam cum își vedea de treabă, ploscăind cu picioarele goale în noroi până la gresne, pe când ploaia picura neînduplecată peste paturile surorilor. Mi-aduc aminte de ea cum gătea într-o zi, pentru doctorii Istoviți de muncă, o pereche de pui numai pielea și osul. Parcovât cu fusta ei albastră ridicată pe alocurea și cu boneta ale cărei aripi aminteau un pescaruș alb sau floarea de siclamen cu care o asemuiam adesea pe sora puci. așa încât o poreclisem împreună cu surorile din ordinul ei, mesur siclamen. Mașina de tablă la care gătea scotea fun și tot cortul era plin de aburi hideș. Astfel, staam de vorbă împreună și uneori râdeam căci râsul e un antidosănătos împotriva grijii și te păstrează în stare bună, în mijlocul durerii și al suferinței. Sora Apucii și cu mine aveam darul să râdem din toată inima. Era o sfântă, însă nu o mironosiță și astfel ne înțelegeam de minune. Ea catolică și eu protestantă, iubirea pentru omenire ne lega împreună, dincolo de deosebirile dintre crezuri. Între mine și sora Apucii nu erau granițe, parcă ne-am fi cunoscut de când lumea. Nici casta, nici religia nu ne despărțeau. Amândouă eram ființe omenești, ce ne făceam datoria cât puteam de bine fiecare în felul ei. Acele zile petrecute în lagărul de holerici făuriră între noi o prietenie, care se sfârși numai la moartea ei. Mai sunt două ființe de care trebuie să pomenesc înainte de a părăsi lagărul meu de holerici și anume, Vladimir Ghica și Constans Cantacuzino. Vladimir Ghica, coborător din voivozii români de demult, era preot prin chemarea de sus. Având o adâncă simpatie pentru Biserica Romano-Catolică, își înfrânse mulți ani dorința de a trece la acea religie din pricina mamei lui bătrâne și mult a cărei inimă s-ar fi zdrobit dacă ar fi părăsit fiul ei religia ortodoxă în care fusese botezat însă cu toată inima și cu tot sufletul făcea parte din cei ce simt aprigă năzuință de a-și gerfi viața în slujba semenilor lui. Ca și sora Apucii, Vladimir era din fire un sfânt. Împreună cu călugărițele, cu care era totdeauna în strânse legături, urmase mele și-și oferise serviciile ca simplu infirmier. Își alesese câmpul lui de muncă în cel mai întunecat dintre toate corturile de bolnavi, acel pe care îl poreclisem iadul. Acolo erau duse cazurile cele mai fără nădejde. Acolo culegea moartea cel mai bogat ceriși. Aici s-a oferit Vladimir Ghica să facă serviciul de noapte printre murii bunzi, neînfricoșat, fără să admită că s-ar putea obosi, ne lăsându-se respins de nicio grozăvie, misionar în sensul cel mai înalt al cuvântului, deși era un om palid, plăpând, care părea fără sânge vine și de o sănătate șubredă. Mult mai târziu în viață am fost meniți să nu ne înțelegem în chestiuni religioase, dar n-am putut niciodată uita că împărțiserăm împreună zile de primejdie și de grele încercări. Se făurise între noi o legătură pe care deosebirea de vederi religioase n-a putut să o stăbească. Constanț Cantacuzino, sora cu doctorul Jean Cantacuzino, despre care am vorbit în mai multe rânduri, era o fire cu totul deosebită de-a lui Vladimir Ghica. Era o femeie care trecuse de prima tinerețe, cu apucături bărbătești, cu grai pitoresc, veselă, imperioasă, de o inteligență scripitoare și dirija un spital făcut pe propria ei cheltuială. O găseai totdeauna acolo unde era primejdia mai mare, ba chiar izbutise să se furieșeze în Bulgaria, unde fusese de neprețuit ajutor când izbucnise groaznica molimă. Își așezase spitalul tocmai la capătul lagărului nostru și luase la dânsa câteva din cazurile noastre cele mai grave, pe care le îngrija în paturi adevărate. Mă ducea mereu să o văd, era pentru mine o mare mângâiere. Nu și-ar putea închipui cineva o tovarășe mai hazlie, mai înviorătoare decât ea. Era deșteaptă, plină de duh, adesea ironică, avea ceva sănătos care te însuflețea, un bun simț temeinic, sub o aparență cam aspră și o inimă plină de căldură, pe care parcă se mândrea să o țină ascunsă. Nu s-a știut destul tot ce a făcut canta cu Cantacuzino pentru a alina suferințele soldaților noștri. Doresc să-i aduc aici un omagiu neprecupețit și totodată să exprim adânca mea recunoștință și admirație. O trăsătură caracteristică a țăranului român e dragostea lui pentru flori. Era ceva care te mișca până în suflet când vedeai ce bucurie făceam bolnavilor mei, de câte ori le aduceam flori. Aproape în fiecare zi primeam coșuri întregi trimise de la grădinile noastre din Sinaia și treceam necontenit prin întunecatele săli ale spitalurilor noastre, aducând flori bolnavilor mei. Îndată ce soseam cu brațele pline de darul meu în mirezmat, Sute de brațe se întindeau spre mine în dorul apric de a primi o ramură cât de mică Mulți își așezau floarea la căpătâi, având cotorul sub cartea de identitate țintuită de perete Unde le regăseam a doua zi decolorate și ofilite Cei ce erau prea bolnavi pentru a se mișca le așezau aproape de obrazul sau de buzele lor Ca și când petalele răcorase și colorate le-ar fi adus alinare Sute de ochi mă urmăreau cu priviri de recunoștință Multe flori am pus și pe mormintele celor ce nu putuseră fi salvați. Le așezam acolo în numele mamelor, al soțiilor și al surorilor lor, sub brazele luminosului nostru soare românesc. Dar nu numai cei bolnași aveau nevoie de florile mele. Aproape n-am întâlnit un soldat care, mergând după treburile lui să nu se oprească și să întindă mâna spre mine ca să-i dau un trandafir, o gherghină, o crăiță, o tufă mică pe care și-o prindea cu mândrie la chipiu, sau într-un nasture de la tunică. În ziua când a trebuit să plec, am rugat pe soțul meu să vină și el, și am făcut un imens parastas în mijlocul câmpiei, care văzuse atâta suferință, dar și atâta muncă eroică. După parastas se oficiu un tedeu de mulțumire pentru că bilui se îngrozava molimă și pentru că puteau oamenii noștri să se întoarcă la vetrele lor. Oștirea era înșirată în jurul nostru într-un mare pătrat. Și toți cei ce munciseră împreună în acest câmp se adunaseră la oaltă la ceremonia despărțirii.